משלי פרק כ"ג כי תשב ללחום את מושל, בין תבין את אשר לפניך, ושמת סכין בלועיך עם בעל נפש אתה, אל תתעב למטעמותיו, והוא לחם כזבים, אל תיגע להעשיר, מבינתך חדל, התעיף עיניך בו ואיננו, כי עשו יעשה לו כנפיים, כנשר יעוף השמיים. אל תלחם את לחם רע עין, ואל תתעב למטעמותיו, כי כמו שער בנפשו, כן הוא, אכול ושתה, יאמר לך, ולבו בא לאמך. פיתך אכלת, תכיהנה, ושיחתת דבריך הנעימים. באוזנך סיל, אל תדבר, כי יבוז לשכל מילך. אל תסג גבול עולם, ובשדה יתומים, אל תבוא.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 אל יקנא לבך בחטאים, כי אם ביראת אדוני כל היום. כי אם יש אחרית, ותקוותך לא תיכרת. שמע אתה, בני, וחכם, ואשר בדרך לבך, אל תהי ושובעי יין, בזוללי בשר, למו? כי שובע וזולל יברש, וקרעים תלביש נומה. שמע לאביך, זה ילדיך, ואל תבוז, כי זקנה אמך. אמת קנה, ואל תמכור, חכמה, ומוסר, ובינה. גיל יגיל, אבי צדיק, ויולד חכם, ישמח בו. ישמח אביך, ואימך, ותגל יולדתך. תנא וני ליבך לי, ועיניך, דרכי כי קישוחה עמוקה זונה.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 אחריתו כנחש ישך וכצפעוני יפריש, עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפוכות. והיית כשוכב בלב ים וכשוכב בראש חיבל, היכוני בל חליתי, הלמוני בל ידעתי, מתי עקיץ? אוסיף אבקשנו עוד.